Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Szeruszta kedves hallgatók, a hármas könyvelés 131. ruszki öszvérre adását halljátok, én Szedlákádám vagyok. Kis Gabriella. És Fejes Palás. És Palás, te rögtön egy ilyen nagyon kedves. Igen, igen. igen. Nem is tudom, hogy ez illik erről beszélni, nem? Így pénz az olyan téma, amit nem feltétlenül beszél meg az ember, de az mindenképp jó hír, hogy ugye még tavaly beszélgettünk róla, hogy, hogy pert veszített egy csomó kiadó ilyen price fixing témában, és akkor Amazon írt egy levelet, hogy majd ez alapján, a könyvek alapján, ugye, ami, ami ez alatt a kategória alatt én megvásároltam, abból valamiféle visszatérítés lesz. És nagy meglepetésem az egész jelentős összeg lett. Ugye most a múlt héten jött meg a levél róla, hogy valami 35 dollárnyi kreditem van most az Amazon. ne persze, rögtön vásároltam. <gül> Mi ennek a levélnek a témája, vagy hogy kell megtalálni? Ez egy nagyon jó kérdés. Mindenképp az Amazon-től jött. Azt Segít már. Azt mondja. Nagyon felzavarta ez a a világot, hogy még dworky is megkaptuk mindenképpen, hogy beszéljünk róla. Mégnek a küld, a Meseből-nek a cikkét, hogy igen, hát igen, igen, azt igen, mondja, igen hogy bizony megjön a pénz. Az a subject, hogy you have a new book credit in your Amazon account. 35 dolcsi. És akkor azt írja, ebooks, e antitrust, settlement information, és tökre tök őrülnek velem. És akkor a levél aljában persze ott vannak ilyen ajánlók, hogy mire költsem? Nem szóval tudom ki a ki vagyok ebből maradva, nem vagyok elég amerikai nekik. Így van. Szóval ilyen is van, hogy az ember jó jár. Nem, nem, nem. Csak arra jött levét, levonták a s 3 a pénzt nem hogy fizettek nekem. Aha. Nekem, dolog is, ez. nekem is van ilyen, hogy ó, basszus, elfelejtem mindig lemondani. Előfizettem valami ilyen, nem is tudom, kétheti, havi, valamiféle ilyen uh, lapjukra, egy hosszabb történet van, meg pár ilyen kisebb novella, meg valami vers, meg mit tudom, én abban te nem szálltál bele? Amazonosot én nem kapok, nekem csak a a The Magazine nevű magazin jön. Aha. Na hát ez is hasonló téma, csak mindig utána jövök rá, hogy ezt le akartam mondani. Szóval... Oké. Okay. A, hát továbbra sem rossz a hír, amit én áttervezettek, viszont hozzá hiszem, hogy most a változatosság kedvéért úgy indítjuk az adást, hogy gyereksírás van a háttérben. Remélem, ez azt jelenti, hogy újságjuk befe befejezni, hogy már nem lesz. Addig a van, nem fog többet. eszkalálódni a helyzet. Reméljük, vagy ha igen, akkor, akkor meg azért nem lesz gyereksírás, mert én is eltűnök az éterből. Minden Mindenesetre... egy hát, hosszas pauzok megcsináljuk élőben, nem vágunk egy pillanatat semmi, és mi is hallgatunk. <gül> Tudják, hogy mivel szembesülünk mi minden nap. De is te. <gül> Jaj, igen, ilyenkor még ilyen kanálcsörgés, <gül> ebédhajongok, ilyen utcazaj, meg harang. Talán még ilyenek lehetnek, és akkor így zajnak lehet betenni még a hármos Városi háttér. Oké, okay, a következő az pedig időközben teljesen ellepte a netet a szentenáriumnak a az összes cikke, ugyanis 28-án született száz éveből goménykrabál, és az összes magyar irodalmi lap megemlékezett róla, illetve a rajongótából számos tagja is nagyon jókat posztolgatott. És már korábban volt cikk arról, hogy, hogy, hogy párharabálmű új borítót kapott a centenárium kapcsán, ezt a cikket vágtam belinként, de most erről a hétről egyébként még egy csomót be lehetne vágni, mert nagyon érdekesek voltak róla. És gondoltam, hogy beszélhetünk róla egy pár szót, azon kívül, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire, tényleg mennyire fontosá váltam a magyar olvasóknak. Én emlékszem rá, hogy ilyen hirtetlen lázban olvastuk a kraba könyveket, hát most már ez egy ilyen 10-15 évvel ezelőtt volt nála, és a, és a baráti körömben egy ilyen nagy felfutás, és akkor, akkor, akkor így meg is indult a magyar kiadása, ö, ö, jöttek ki szépen, és, és valahogy nagyon ne, úgy éreztük, hogy ez, ez nekünk szóló, mint ahogy azok a, a Menzel filmek, amiket, amikben feldolgozták több könyvét, azok is annyira megérintették a magyar lelket. Tehát nagyon-nagyon rokon írónak érzem én őt. Magamból. Hogy tetszenek <tos> ezek a borítók? Hát, ha jól láttam egyébként, az a, az a figura rajzolta, szerintem, aki csinálta a kis könyvesé plakátot is, tehát nekem valahogy ugye arra emlékeztetnek a figurák, és ezt nagyon szerettem, nem tudom, nekem annyira nem ragadnak meg most, és de, de... az ja, igen. áthallásos, legalábbis nem tudom nem látni a hatalmas pénisz rajta. Nem, ez, ez, mert ott van. <gül> az a szemafor... Nem is tudom, ezt minek nevezzük ezt a... Amúgy szemafor, igen. Oké. Okay. De a többi az úgy, meg istenkém, egy borító. Meg, meg nem történnek, hát hogy meg kell, a borítóra Hát jó, a pincér is aranyosít a um, karlendítéssel. Mármint, hogy, hogy hogy itt is azért egy-két dolgot kiragad a sztoriból, de talán a Sörgyári kapricsó az annyira gazdag és szép könyv, hogy, hogy a pici hosszú hajú hölgy az annyira nem, Mariska annyira nem, nem, nem, nem ragadjam vagy nem, nem adja át, ezt nekem azt az élménytelen. De tök jó, tehát jöjjenek ki úgy könyvarítók és passz egymáshoz, meg, meg, meg aminek örültem, hogy igazából tök rég nem is vettem elő semmilyen és most alkalmam volt arra, hogy, hogy számos posztban beleolvasgassak kedves könyvekben és, és így rácsodálkoztam arra, hogy mennyire rohadt ezek a szövegek, tehát milyen gyönyörűséges mondatok és milyen gyönyörűséges ö, ö, megragadások, amiket ö, rögzített ez a figura, hogy, hogy így feltámad bennem a vágy, hogy olvasok egy-két könyvet, és vagy esetleg olyat, amit még nem is olvastam, mert azért elég gazdag az életművem. És, és ez ilyen örömteli. Tehát most az egyszer, nem, nem most az egyszer, de most is meg, me, bevált az, hogyha, hogyha van valamiféle ünnep, vagy ünneplés, vagy kiemelt tartalom, akkor az, az igenis fel, rá tudja irányítani az ember figyelmét valamire, és, és, és segítenben, hogy újra elővegyél dolgokat, vagy elővegyél dolgokat. Most nem így te, bent... között vagyunk. Most, most vallom be, hogy én valójában mindig skorecki olvasó voltam. Nem pedig rá, rá, rá a filmeket láttam viszanak sokat, de úgy sosem volt az, hogy akkor is vegyük meg az összes és olvasjuk végig. Jó, ja, azt nem is kell szerintem, Tehát, vagy, vagy van amit kell, vagy ez mindenki maga döntél, de most így, de, de belefeled, belefeledkezni meg a gyönyörű szöveghullámokba, ez, ez szerintem most így megint olyan csábítónak tűnt, és egy másik dolog, ami a rabal posztok kapcsán is felmerült bennem, hogy talán a Könyves blogom, vagy a Pável blogján volt egy olyan cikk, amiben Krebelnek nem a klasszikus 70 és x év közötti életkorú fotója szerepel, hanem a fiatal Krebel, meg, meg az életférfi, az ilyen 20 éves, 30 éves figura. És egy új embert láttam, tehát én annyira nem követtem az eseményeket, hogy én az életét így gyerekkori fotókat nézek róla. És mint hogyha egy, egy másik ember, tehát hirtelen egészen gazdag, tehát vaskosabb, vagy 3 d lett ez a figura, és, és akkor így elkezdtem azon nevetni, hogy ez hogy, hogy mekkora sabló, hogy minden egyes híres emberhez, az persze mi írokról beszélünk, vagy költökről, hogy kapcsolunk egy az az egy fotót, és az ő, és hogyha az a fiatalkori kép, akkor mindig úgy, úgy jelenik meg, ha az időskori, akkor mindig az az öreg, öreg figura lesz, és, és hogy mennyire is tankönyvi életérzés ez a helyet, hogy, hogy tényleg valamiféle embert látnánk a szerzőben. És Krabá szerintem pontosan ennek az eldozatvázzal. De az igazán profik azok gondoskodtak arra, hogy ha egy ikonikus fénygépróluk, mondjuk 30 éves korukig 33-ra meghalnak, örök élet, minden sör. Uh -huh. hát, uh... Csak ezek óvatlanok, akik lesznek 70 évesek később, meg minden de hogy, hogy nekem ad egy csomó tehát ad hozzá a figurához, hogy meglátom, hogy mitől, hogy 40 évesen mennyire képű fickó volt vagy, vagy milyen csinos nő és, és akkor hirtelen egy ilyen egészen új, új, új, új, új tér jelenik meg mellette, amiben, amiben nem csak az a, a szerző a könyvesport előtt, ahol ilyen szanaszét heverő könyvek vannak és, és két macska meg, meg egy Lúd -tól, Lúd -tól a kezembe uttól a kezében is de helyezi a másik kezét, persze Maginárzód. Szóval, hogy, hogy, hogy nem csak ő, nem, nem így élnek, hanem, hanem lehet Persze, több... nyilván. Egyébként ezért járja -e minden nyáron körbe az internet az a, az a gyűjtemény, hogy híres írók fürdőnadrágban a drágban. És akkor lehet látni, hogy az őszülő örkény a Balaton ugrik bele, meg a többi. <tos> A beleugrásról. Na mindegy. Mondjad, mondjad. Nem, mondjad, nem, mondjad, mondjad, mondjad. már hát, nem meg. Nem, csak vonat, vonat jutott eszembe. Hogy hogy emlékszünk írókra költünkre. Jó, oké, oké, oké, oké. Jó, van, viszont hát, ko korunkbeli, korunkbeli író a következő hír. Igen, hogy valószínűleg szintén őszülő, melszörű, de nem láttunk róla fotót, sem pedig fürdődül vagy fiatalkorit. Nem De is biztos, George hogy haja el... van, nem mindig csak így sapkából lehet. Nah, nah. Hát az a na nagyon gyanús ilyen izé baller forradalmás sapka, amit mindig visel. <gül> <gül> uh, szóval George Aaron martin felkerült egy új könyvfejezete a, a honlapjára. Ez egy rövid időre letérdeltette a teljes honlapot, körben az interneten mindenki nagyon újong, uh, mert hogy az bizonyítja, hogy az öreg az mégis ír valamit. Más kérdés, hogy erre azt mondta, hogy nem mostanában írta, hanem valamire régen. De legalább nem felejtette teljesen el, el azt, hogy neki vannak olvasói is, nem csak nézői. Mindig mikor előjön ez a téma így érzem, hogy kimaradok valami nagyszerűből, de nem. Nem, nem bírok rá kapni. Én továbbra hát is megvárom, amíg vagy véget ér, vagy meghal. <gül> de akkor majd előkerült a fiók aljáról. Aha, Az teljesen egyébként Félbehagytam, mert uh, uh, rájöttem, hogy elveszítem mindig a fonalat. Tehát nem tudom már ki kikicsoda, uh, és majd egyszerre jobb lesz. Így aztán teljesen halál nyugodtan nézem, ahogy, ahogy uh, készülődik ez a mű, és, és meg kívülről. Szerintem Balázs, amikor befejeződik, akkor, akkor ez lehet, hogy már olyan erő lesz, hogy, hogy egy, ilyen, egy meg lesz a fix tömb, hogy ez az, amit be kell fogadni, hogy, hogy, hogy nem fogsz te maradni kimaradni belőle, nem neki vágsz. Jó van. Nem is neki vágászal van gond, abba hagyással. Hát akkor könnyű lesz abban, már a vége. Oké. Okay. <gül> Jól van. Oh, ó, találtam egy viszonylag fiatalkori képet róla. Mármint <gül> egy 40 sok rajta. Viszont nem ez a hülyes kamara rajta, hanem egy Twilight Zone-os és ugyanez a... a furcsa alakú szemüveg. Nagyobb úgy néz ki, mint egy az öregedés felé tartó, kamionos. Na <gül> most. <gül> Hát bedobom majd a remek csodálatos blogposztunkba, és ott mindenki Rádiótartalomnak meg így elfütyüljük. De úgy, úgy értem, hogy legalább, ha már é, é, benne vagyunk az adásban, annyi előnye jár, hogy mi most megkapjuk a linket, ne csak a posztba. Jelzem, <gül> <Igen, gül> átdobtam át minden a jótoknak Jó. a csehben. Oké, okay, oké, okay, köszönjük szépen. És mi a következő író? Oh, ezt, ezt is Adam hozta. A következő pedig közpénzosztogatás végre egyszer. Kaszára, kapára lehet kapni, aki ki tudja egyenesíteni egy hát ja, nem azt a kaszát kell egyenesíteni. Mindegy is. Mindenki egyenesítse ki az, ami ott van neki, és hogyha ezzel publikusan fel lehet a akkor vonult az MTV állé, mert hogy ö, megítéltek mindenféle támogatásokat tévéfilmeknek a forgatókönyv írására, fejlesztésére. És ö, nem csak az egyébként remek Berni követett író Köblin-Norbert kapott pénzt, meg kapitány Iván, hanem olyan nevek is, akikről már beszéltünk az adásban, például Barátkati Pixi, illetve Ugron Zsolt, akiről nem beszéltünk, csak emlegettük. Úgyhogy lehet, hogy lesznek történelmi kalandfilmek a magyar tévében. De ha jól értem, ez odáig finanszíroz, hogy picit dolgozzon a forgatókönyvön, ugye? Tehát így... Igen, így igen, megvéve. igen. Igen, tehát azért még nem, nem forgatják le a, a bigyelt újra. De minden esetre úgy néz ki, mintha ez így ö, irány lenne. Pixinek az, az a... a címe azt mondja, hogy a már és a főherceg. Én ezt megnézném. Minden további nélkül lehetne lájkolni, lájkolnám. De... De van még jégvidéki rém, gyermekfilm és mesefilm, te jó Isten. Van itt minden. Viszont ez az egér a szőnyeg alatt, ez a cím, elsőként nekem is egy gyerekfény azt a más pedig az a rossz retnám a Fogadjon fel szakember című. Biztos ismertek a buklizott, ez ízé amelyet egy tap, tap, tap, tapincskolással egy ki a, a meleg burkoló. Na mindegy, tehát hogy igazából elég horrorisztikus ez a cím nekem. Ö, valójában nem, de de mivel egy értelmiségi podcast az el is mondtam, hogy nincsen tévém, hogyha lenne, akkor csak a Nat nézném benne, nézni, benne eltartott kisújjal a távirányítón. <gül> Egyébként igen, régen tehát érdekelne több cím is, vagy, vagy nem biztos, hogy az de de, de barátkat is biztos biztoslacsatnék, meg én szívesen néztem régen is, meg most is a gyerek filmeket, ahogy a gyerek könyveket is szívesen olvassuk, tehát és még ezzel lesz egy köröd, most már így a gyerekekkel. Elkezdődött oh, megkűnni. Eljutásom, bernik követet megnéztétek ti már? Nem. Hát akkor majd mindenképpen is beszéljünk róla. Teljesen feszes, nem tudom, egy óra uh, kamera dráma triller ami két szobában játszódik, de abban a két szobában legalább érdekes. jó ez a... ez a János a... Őszintén, igen, igen, az... igen. Aha, az. jó, csak olyan róla, oké, okay, oké. Okay. És ez így elérhető az interneten? Hát a globális internet legőjébe tagozódván onnan ki lehet húzni. Igen. Oké. Okay. És Tovább, további híreinkből hétfőn zár a Hugo Díjnak -ok a nevezési időszaka. Akinek van kedvenc szerzője, akit követ Twitteren, Facebookon, blogon, stb., az már biztos, hogy esedezett azért, hogy szavazva bányulnak ott, meg, meg voltak azok, és akik dacból nem mondták azt, hogy rá, milyen például a, a Mohan, akit én nagyon szeretek, és akiknek most van bent, azt hiszem, hogy egy novellás kötete, meg valami, valami audiovisuális cucca is, amire lehet szavazni. És itt tovább, utána már lehet esélyeket látogatni, hogy egyszer kijön a shortlist, hogy mégis ki fog nyerni. Nagyon kíváncsi ezek. abból, hogy mindig beszoktam olvasni rendesen a shortlistból, úgyhogy várom. Igen, egy-két mindig lehet találni, meg amúgy is érdekes tippelgetni, hogy ki az, aki, akinek meg kéne nyerni, és ki az, aki megfogja. És még Azért egy a utolsó le... szó előtti. És az megint Isz... én voltam, de az, az meg az ilyen hétfő délután vagy vasárnap reggeli mindegy is. Tehát amikor az ember ráír olvasni akkori content, a Laudator nevű blogot szerintem mi már ajánlottuk itt. Ezek azok az emberek, akik latin nyelvművelés, vagy latin nyelv népszerűsítést csinálnak a magyar interneten, ez már eleve szűkíti az olvasók lehetséges körét. És most meg ráadásul egy olyan posztot raktak ki, amik a különböző katonai alakulatoknak a latin jelmondatait elemzi sorolja, felfordítja le magyarra. Tök jó. Oké. Okay. Igen, a, amikor annyi, annyi sok eleme van ennek a történetnek, amely, amely tőlem egy eddig idegen volt, tehát eleve a katonai dolgok, aztán a tanulás, hogy igazából lehet, hogy pont ilyenkor vannak ilyen, ilyen nagy találkozások, és egyszer belevetném magam, hogy ilyen katartikus örömködés lenne belőle, hogy na hát, ennyire érdekes. Ez egy érdekes terület egyébként, én időnként szoktam őket olvasni. És tényleg töké, amikor a keresünk egy templom feliraton, hogy ott miért van rosszul, vagy a, atya úristen, mit láttam ma, és ez ebben a reklámban miért próbál valaki latint használni, hiszen ez rosszul van, meg ilyen történelmi nyomozások, hogy ilyenekbe szaladnak bele, és úgy süt a sorok mögül az, hogy ezek az emberek többnyire úgy gondolják, hogy a középiskola latintanítás ez például egy jó dolog lenne, amiben még viszonylag mélyen nem hiszek, de, de legalábbis szórakozható. Hát tudjátok, nekem a lányomnak volt kötelező nyelv. Most már így választhat a kilencedik tőle és A De nem, nem éreztem benne a lelkesedést. De majd elküldöm neki ezt a blogot, és ettől így megfordul a dolog is. Rákap az ízére. Mindenképpen, esetleg ez nem, akkor van még a, a közelmúltban volt a USA tagállamainak latin elmondottaiból egy rövidebb válogatás. Amit aztán még annyira sem értek, hát ott mondjuk sem volt műveltség nyelv a latin. De biztos jól néz ki. Ki az utolsó? Ezt én, én hoztam, és ez egy fú, nagyon felemás hír, mert uh, gondoltam, beszélek róla, és ennek kapcsán, hát, ha nektek vannak uh, tapasztalataitok vagy élményeitek, egy uh, kedves ismerőssel találkoztam tegnap, aki, aki teljesen véletlenül nem, nem távoli ismerős, de elmesélte, hogy most tagja egy ilyen önképző műhelynek, amelynek az a lényege, hogy minden hónap első, tehát egyik napján, uh, egyrészt megnéznek egy filmet, majd uh, készülnek egy könyv olvasásával, és, és aztán a, a film megtekintés után átvonulnak és beszélgetnek a, a könyv és a film uh, uh, kapcsán különböző témákról, tehát ez ilyesmi. És nagyon megtetszett, aztán utána néztem, hogy ez pontosan mi, és akkor kiderült, hogy ez az árnyaltabb, ál, ez a önképző műhely, Tehát én úgy kezdtem, hogy ez ilyen uh, teljesen uh, ilyen haveri társaság összeáll, vagy egy kicsit annál uh, komolyabb, de, de mindenképpen ilyen uh, laza szervezet, de ez egy állami támogatású iskolai képzésszerűség, mert hogy felvételizni kell, és középiskolások, felsőoktatásban részevők várnak, és, és utána az, ez egy képzésnek tekintett dolog és ennek, ennek eredményeképpen, tehát a, mondjuk az Urániában van a vetítés, és utána pedig a Magyar Rádiónak az egyik termében egy beszélgetés, az ismerős úgy mesélte, hogy egy 30-40 ember szokott részt venni, és nem csak, hogy, hogy ezek a beszélgetések, tehát nem a beszélgetés a végeredmény, hanem, hanem ebből írásos doksik is születnek, minden évben készül egy egy kis, könyv, vagy egy ilyen fűzet a, a mindenkinek valamilyen, valamilyen do, feldolgozás kell készíteni, akár, tehát gondolom szabadabb -e a, az, hogy, hogy mit választ, és hogyan ír róla, de, de, de maga, az egész rendszer az egy mód megtetszett. Azt leszámítva hogy én nekem ez most, ahogy így végigolvastam, végül is nagyon iskolainak tűnik, bár hogyha én éppen középiskolás vagy egyetemista lennék, akkor lehet, hogy, hogy, hogy ezt a fajta szabad képzést ezt a sokkal jobban szeretném, mint amit az iskolapatban kaphatok. De így már az iskolából kikerülve azon alakadtam, hogy ilyen hasonlóban, ami belső szervezésű vagy ilyen alulról jövő szervezésű, milyen, milyen jó lehet rá részt venni. Tehát volt olyan baráti társaság, akiket Tudom, hogy szerveztek saját filmklubot valakinek a lakásában, és akkor voltak fix időpontok, összeszervezték, hogy akkor mit néznek meg, és akkor, akkor ez egy ilyen közös mozizás volt, és utána nyilván nem volt kötelező, hogy végig vagyunk, öt kérdés, vagy végig vagy ennek, mert én végül nem voltam, de, de mindenképpen adott egy, egy tematikát a, azoknak az összehívottanaknak. És gondoltam, hogy bedobom ezt nektek. Egyrészt azért, mert maga a, a, a műhely az egyébként felvételt szokott hirdetni, és már kiírták az új felvételit. Tehát, hogyha valaki a hallgatóságból uh, úgy érzi, hogy ez uh, őt érintheti, vagy érdekli, és, és megfelel a paramétereknek, és megfelelnek neki a paraméterek, akkor, akkor nézzen utána. A másik pedig az, hogy kíváncsi vagyok, hogy ti tudtok-e ilyen közösségekre vagy csoportokról, vagy volt az ilyen az életetekben, vagy ti részt vennétek e ilyesmiben itt a fotók alapján egyébként ez továbbra is az iskola padban történik ki, ezek a szemináriumok. Úgy, én meg úgy nem általában a tematik is nagyon, nagyon iskolás, tehát nagyon nem szakad el a, a középiskolai irodalmi kánontól például. Nem tudom, ilyenekre nem, ilyen adhok közösségre, ugye ott az internet, ami aztán lehet blogot írni, meg Facebook csoportot létrehozni, de nem kellenek szerintem ezek a fajta ilyen. Ebben mondjuk nem értünk egyet, mert hogy a, a blog meg a Facebook az, az, az sokkal adhokabb, meg teljesen szétesőbb. Az, hogy ha van egy havi egy esemény, amikor leültök beszélgetni valamiről, Aha. Az, az, teljesen, az ad egy olyan drive-ot, mint ahogy nekünk vasárnapra nem árt, hogyha van valamiről amiről beszélünk. Uh -huh ugyanakkor az iskola ott nagyon messziről kerülném, hogyha mód van rá. Abszolút, tehát igen. Ez egy, isko, ez, egy tan, ez egy képzés, viszont tehát az a kérdés, hogy vajon működnek-e olyanok, amik, amik tehát nem ilyen iskolás jellegűek, és hogy, hogy hogyan lehet ezt elkezdeni. Egyébként beugrott rögtön a Műszi, ahol ugye a, a New Tech Meetup-ök szoktak lenni, és ott én többször láttam, hogy, hogy ugye mellettünk meg egy csomó minden másfajta ö, közösségi ö, élet zajlik, és, és ilyen irodalmi előadások, vagy ilyesmilyen csoportok köz, szoktak ö, működni. Tehát el tudom hogy van ennek jó közös ö, formátuma is, és működnek ilyenek, csak, csak még nem vettem most, nem vettem részt. De én azt látom, hogy egyrészt érdekes, hogyha van egy közösen megbeszélt tematika, mert ahogy a, mondjuk a díjak, ahogy a, a, a, az ilyen dátumok, ilyen neves dátumok, centenárium vagy ilyesmi, ugyanúgy az is, hogyha valaki közösen található ki tematikát, az segít arra abban, hogy, hogy olyasmit, amit esetleg nem veszel elő, vagy már elfejtetted, vagy, vagy, vagy a perifériára került az érdeklődésedben, az, az így bejebb jön és Előved, és, és segít ebben, hogy az, az, hogy közösen dolgozzátok fel, vagy utána úgy íztok meg e sört, hogy mind a ketten le, lehúzzátok a sárga földről, hogy ez milyen szar volt. Szerintem Tehát, ez hogy, nem hogy... az az esemény. Nem, nem, én, én ennek kapcsán mondom, hogy, hogy egy ilyen esemény. Tehát nem, most már nem a bolyai a, okay. az, amiről beszélnek, nem az a kívül... ezt, ezt most becsukhatom? Becsuktam e a bolyait. Egészen nyugodtan, annál is inkább a hogy a tanára között Balázs Gézet. <laughs> és én is Csikit elmenekültem gyuhasan. Aha. Szóval akkor te Balázs, ez az ilyesmire azt mondod hogy ez a net? Hát meg önszervezéshez most már nem kell az iskolapad, meg a nagybetűs tanárnő, akire hivatkoznak a idézőjelben a blog bejegyzésekbe, tehát... Nem, abszolút, persze, persze. Tehát pont az a jó, hogy tehát én is egy olyanban mennék bele, ami, ami teljesen egyen, tehát hierarhia nincsen benne. Tehát hanem a felnőtt emberek azok már így összerakják azt, ami nekik, nekik szükséges, és nincs egy felnőtt és többiek hozzá képest a tanulók. Biztos, hogy nem, ez, ez az egész is dolog, ez csak egy ilyen jó kis vitaindító, vagy ilyen eszmefuttatás indító volt számomra, hogy így rácsodálkoztam, hogy ilyen képzések is vannak. Azért én még várom, hogy egyszer a műszíven lesz valamilyen Akár okay, mondjuk ma mi viszont talán működik, és hasonló, de nem ilyen e, szövegértelmező, azok az ilyen író, író e, iskola szerűségek, ahol e, ha nem is feltétlenül van egy tanár, aki tanít, hanem egymást generálják a, a, az alkotók, az, az lehet még ilyen alkotó. És hogy hívják ezeket? Elfelejtem ezeket a szavakat talán áldában a kezdődik, magnak van vagy. A scripturing, mint ebből a szembe. De az, az ugye eleve egy neve valaminek. Írókör... Nem. Nem találom. Tudod, most a hallgatók itt kiabálnak ilyen piros fejjel. Jó, Ott van igen. igen. Vigyázz, nyuszi. Tényleg, és ez az. Vigyázz, nyuszi. Na jó. <hazának> Nem vágunk. Nem képzőkör, hogy valami ilyesmi lehet. Aha. Egyébként az, amit keresek. Hát, mint a legény egylet, az egy ilyen szép szó, és úgy kell használni. Leány is van. Igen. De jó, okay. Lehet, hogy ezt a több időt szentünk rá, mint kellett volna. Viszont beszéljünk könyvekről, ha már jó, nem okay. sír a gyerek. Észrevettétek? Áj, nem. Igen. igen. <laughs> oh, és én írtam elsőként bele címet, eh, akkor előveszem. Tehát múlt héten szerintem belebegtettem, hogy mit fogok olvasni, vagy mi, mi az, amit már folyamatban van, és meglepő módon azt is fejeztem be, mondjuk. Feleslegesen ironizálok, mert volt már olyan, hogy a, az a könyv, amit éppen olvastam, az aztán kevés érdeket és totál úgy vettem előnk hétközben. Hídos Judit, a szerző, teljesen ö, számomra ismeretlen hölgy, mert valahogy nem, nem, nem láttam olyan nagy csinnadrattát a neten róla. Mostan gondolkodtam, hogy mit, mit, hogyan vezessen fel, mert ez egy novellás kötet, és ugye ahányszor a novella jön szó, kerül szóba, mindig Balázs hangja megjelenik a fejemben, ahogy a, a, a mond beszél arról, hogy ő hogy reagál a novellákra, és mindig ahhoz képest ő, fogalmazom meg magamban ilyenkor előre, hogy mit akarok mondani ezekről a novellákról, tehát ezek biztosan nem olyan novellák, mint amiket Balázs, te nem szeretsz, mert uh, nem csattanósok, vagy nem, nem, nem úgy fordulatosak, hanem uh, megismerünk valamilyen szituációt, és uh, nem csak egyszerűen leírja a szituációt a szerző, hanem nyilván történnia kell benni a a az, az sztori során valaminek, de, de egyáltalán nem változik feltétlenül az a szituáció ettől, hanem csak az esemény kapcsán megismerjük azt, hogy ezek a szereplők miben élnek, hogyan élnek, és mindent kis saját magánpoklot rendeztek be maguknak, mert hogy Havelna, az a Hotel Havenna ez, ez szerintem egy ránézésre egy, egy ilyen a regény címnek is megfelelnek, <gül> <gül> Ahol, Már ahol... Én el is képzeltem a borítóját. Ugye? Mint van. Igen, igen, igen. És tudok azok a, a, a sziluett, nőszülettek. Napszemüvegzen. <gül> hát igen, e... régi amerikai autók. De tényleg, van vannak. Mert, és... Vagy csak a bárpult van kialakítva ilyen régi amerikai autóban, hogy a kubára preferáljam, de ez Amerika... Észak-Amerikában játszódik. És e, a, a, Tudom hozzá a, csoport, a novella csoportosítások is e, egy kicsit rájátszanak erre, mert e, azok pedig a, a klasszikus ilyen e, nőket bombázó reklám szlogenekből, e, e, itt van előttem a könyv, na most belelapozok, mert hogy is van az egyik újévi felfrissülés, kényeztető hétköznapok, termálvarás, édes kísértés, ezek a, ezekre a fejezetekre tagolódik a, a kötet, és a novellák viszont egyáltalán nem függenek össze egymással, és még az sincsen, ami uh, múltkori Lázár Ervinnél, hogy egyes szereplők feltűnnek ebben, és uh, a másikban pedig főszereplők, az egyikban pedig mellékszereplők, tehát nincs összefüggés. Nagy magyar valóságban játszódó a sztorik, és, és, és ráadásul nem is a, a Város peremén élő, nyomor, nyomorgó, perifériára szoruló emberek a főszereplői, hanem a középosztálybeli átlagos férfiak, nők. Az átlagos kis rettenetüket vagy, vagy gondjaikat ragadja meg a sztori. És széteső házasság, egy, egy anya-lánya viszonya, amely rettenetes, merev rendszerre változik, az idősebb, ilyen már, már nyugdíjas hölgy szerelmi élete, hogy éppen hogyan tehát hogyan alakul a, a, a partnerével, ilyen ki, ki kényelme, kényelmes, kitérdesedet ki állapotban. Tehát olyan történet, hogy egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha kiderülne, hogy a szomszédról szól mindegyik a szomszédról szól, és mindig úgy gondolja az, egyik se róla. És nagyon húsbevágó a kasztorik. Ellenben iszonyú gyorsan befogadhatóak, és nagyon gyorsan végigolvas az ember, és aztán egyik-másik viszont olyan pofont ad, hogy ha nem is mindegyik sikerült ilyenre, de van kettő, legalább a novellák köszön, amelyeket nem tudtam elfelejteni. Az egyik egy ilyen egyedülálló anyuka története, és abban nem is megyek bele, mert tényleg egy kiragadott néhány óráról szól, amikor az egész elszúrt élet így ilyen kicsúcsosodik, de mögötte van az egész elszúrás. Nagyon, én nagyon ajánlom, és nem véletlen, hogy, hogy őt, őt nevezték be erre az első könyvesek fesztiváljára, ami most a könyvfesztiválon lesz szerintem egy nagyon érdekes szerző, ami gondom vele volt, és azért mondjuk az öt én csak négyet adnék neki, hogy, hogy nem éreztem azt, hogy bármikor felismerem, hogyha olvasok egy hidos Judith novellát. És aztán ezen el is kezdtem gondolkodni, hogy, hogy vajon az én kedvenc szerzőimnek felismerhető-e a stílusa, nem csak a szóhasználat, vagy a szöveg, szöveg hanem a a, szem, a szemszög ö, Alkalmazás, tehát, hogy így rá ismerek -e pár oldal, vagy 10-20 oldal után arra, akit szeretek olvasni, hogy ez az ő szövege. Mindenképp. De ennél a, a növeles kötetnél úgy éreztem, hogy, hogy még, még nagyon, jó, nagyon jó sztorikat ragad meg, de valahogy az, ahogyan megírja, az még nem eléggé olyan Aha. egyedi, hogy, hogy azt mondjam, hogy ez, ez csak az ő ez csak az ő ö, megfogalmazása lehet, ehhez, ehhez, erre csak ő alkalmas, hogy ezt így megragadja. Mert azért a történetek gyakran tényleg teljesen banálisak, tehát nem a Lottojtosról szól, vagy pedig a királyi családról. Nem tudom. Ö, vannak nála kar, kar, egyelőre karakteresebb novellisták így idehaza, de de az annyira viszont jó volt, hogy megnézem, hogy még mi az, amit írt, és ez az első köteted de úgy láttam a könyvesboltban, hogy mintha lenne még más könyve azóta, vagy pedig egy névrokodának minden esetre figyelemmel fogom kísérni. Oké, okay, Ádám. Jelentkezem. Üh, én is novellás kötet hoztam, de nem fogok kertelni, hogy ez egy noválás kötet, hiszen novellákból álló könyvről van szó. Azt nem lett többször belakni novellasztót én mondatban ennél. De hogyha kedves hallgatók, van ötletetek, ami ennél hosszabb, akkor küldjétek be. A helyes megfejtők között pontos veszélyeket sorsolunk ki. Jászberin Sándornak az Ördög egy fekete egy című könyvét hoztam, ami, ami nem problémamentes, nem mondjuk ki. Egyrészt tök jó novellák, azt hogy lehet tudni róla, hogy a kis számú magyar adó, egyike, és emiatt egy uh, csomó olyan helyen járt, ahol lőnek, ahol emberek halnak, meg, meg ahol házakat döntenek össze bombával. És, uh, és itt is következik a probléma rögtön, hogy, uh, hogy uh, a sztorik is erről szólnak, és nem mindig érezni azt, hogy, hogy ez a, ez a mesélő, akit mi kapunk a novellákban, ez nem a világ legnagyobb kamugépe. Ami azért veri az éget az ember is a könyv közé. Ugyanakkor viszont piszakolvasmányos, nagyon jó, nagyon jó megírt uh, pokoltörténetek helyekről, maláriákról, uh, golyókról, meg széteső emberi életekről, ami, ami úgy kemény, hogy igazából nagyon ritkán sokkoló. Nagyon gyakran lehet uh, sejteni, hogy mi fog történni. Ezeknek az emberek nem lehet jó élete, ennek a szalajnak nincsen jó vége, uh, az utolsó oldalra Kabulból nem lesz uh, prosperáló nyugati típusú nagyváros, nem tudjuk, hogy jön még egy csapás és máshova kidepülnek majd a téglák. Ugyanakkor mégis van mindegyik szorinak annyi tétje, hogy az ember továbbolvassa, hogy az a ö, többnyire néven nem nevezett ö, picit egynemű novál hősekéről azt nem tudjuk, hogy melyik sztoriba éppen kicsoda, az, az túlélje, az, az hogyan élé meg az ő saját életét elvésze a gyereke, akihez haza próbál menni, abban az országból hogy éppen őt lövik, amiért fizetik őt, hogy tudósítást írjon róla. van egy értelme a helyi legendáriumnak, és az ördög az tényleg egy fekete kutya, vagy, vagy csak annyira logikátlan az egész világ, hogy akár ezt is beveszi az ember. Nagyon jó novellák, nagyon jó sztorik, és, és nagyon fel, maga a szerző, az nem, nem is találkoztam vele. Aha. Mert a kis kiadványatokból itt látom az interjút igen, a igen, weblapotokról. Azt, azt, meg, azt meg én látom, hogy az új dizájn nem én itt meg ismét Isten verte szerzőnevet, mert ez nem az én interjúm, hanem Földi Bence kollégám ült le Jászberink Sándorral interjúzni. Ezt adás végül után javítani fogom, hogy látszan ismét. Aha. Tehát nem találkoztunk, és emiatt nem is tudom, és nem néztem a szemébe, és nem tudtam megkérdezni azt, hogy ez most igaz-e vagy kamú, de szinte teljesen mindegy is. És ez, a, ez, a, ez a teljesen mindegység tesz igazán jó könyv. Oké. Okay. Én Te jössz. Na, yeah. hát, Csak hogy csavarjunk egyet, nem novellás gyűjtem, mint olvastam egyáltalán. Ilyen okay. a non-fiction irányba mentem tovább. A két ismerősöm is ajánlott ezt a könyvet, nekem az egyik az a volt főnököm, a másik meg a Viktor barátunk. És nem szoktak gyakran ajánlogatni könyveket nekem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt meg kell venni. Ez a Ben Harowitz nevű, hát jelenleg ilyen VC befektető cégnél fontos ember, de egyébként egy eléggé nagy múltal rendelkező, ilyen szoftveriparban nagy múltal rendelkező figura és a könyve címe, hogy The Hard thing About Hard Things, és még al címe is van, azt képzeljétek el. Building a business when there are no easy answers, az az al címe. És hát, amit mindezt akar, gyakorlatilag a blogján elkezdettő cégvezetésről, üzletszervezésről, eladásról, mindenről, termékmenedzsmentről értekezni ilyen blogbejegyzések keretében, is ugye az olvasók kérték, hogy ebből csináljon egy könyvet is. Tehát ilyen már meglévő publikáció kiegészítve, sorba rakva valamennyire ebből van összerakva a könyv. És ahhoz képest, hogy kettő olyan ember ajánlotta nekem, akiket nagyra becsülök. Hát, ne nem nagyon jön be ez a könyv. Tehát egyrészt lejön, hogy ez nem egy könyv, hanem blogposztok halmoza. E a másrészt meg nagyon-nagyon nem szimpatikus nekem ez az ember, és teljesen a, a könyvet elolvasott, tele van olyan dologgal, mintha hogyha én egy ilyen törtető bizniszmen lennék, aki szeretnék én magam rendkívül sikeres lenni egy amerikai stílusú cégnél, akkor biztos így falnék, és nagyon tetszene, de nekem nem csak ilyen ellenszenved generál. Te te te tényleg ez a kiméletlen, törtető ultra erőszakos CEO típus, akit megtestesít, meg akinek a gondolatait leírja. Tehát így, így nem, nem szerettem meg ezt a ben figurát, és akkor próbál azzal lenni a fejezetek előtt valami hip-hop számból valami sort kiemel, hogy mutassa, hogy ő hip és trend, és rögtön az első story az arról szól, hogy ő neki milyen jó fekete barátai vannak, tehát így próbál egy ilyen image kialakítani, de igazából ez a ez a szigorú, mindenkit kihasználó, törtető, amerikai CEO típus, akit így meg lehet ismerni a könyvben. Aztán tényleg, aki, aki, aki céget épít, ugye startupozik, vagy épp egy nagyobb cégnél akar érvényesülni, egész biztos, hogy talál benne 10-15 olyan gondolatot, ami, ami, ami igaz, meg, meg, meg ki lehet indulni belőle, meg lehet tanulni belőle, tehát így elkülöníteném azt, hogy információ, meg, meg, meg valós nézőpont, az van benne, csak, csak ettől még magát, az, az írót, meg ezt a világot nem, nem szeretem meg. Hány olyan találkozik közben, amitől az ember, hogyha startupot épít, vagy egy kezdőcégnél dolgozik, akkor utána, amikor egyszer hátat fordít, akkor le fogják dobni a kollégái féltéglával? Ó, hát ez az alap. <laughs> Tehát igazából tényleg a promóciókat, hogy hogyan kell kezelni, hogyan cseréjük le a, a barátunkat, aki kisegített a startup felépítésénél, de már nem, nem nő föl a, a nagyobb cégben a feladathoz, hogyan, hogy mit csináljunk, hogyha egy ismerősünk cégétől jönne át ember. tehát Csomó olyan dolog, ami tényleg, tényleg a nehéz dolgokat emeli ki. Mondjuk ez a fajta szemléletmód, ugye, amit a cím is ígér nekünk, ez igaz, hogy nem, nem ilyen Pulsit uh, idealizált világot mutat, amiben ezeket, ezt a tíz szabályt követve majd akkor sikered lesz könnyen, hanem ha nem tényleg, hogy az ember hogy hoz nehéz döntéseket, hogyan dönt a katasztrófa, meg a nagyon rossz között ilyen szintű dolog. Én azt mondanám, hogy, hogy, hogy uh, értékelem, amit kaptam, nem feltétlen szeretem, és elgondolkodtat nyilván abból a szempontból, hogy nyilván ebben a világban dolgozom én is. Ugye ez a, ez a Ben igazából a Silicon Graphics-nél indult, aztán Netscape felfuttatásába volt. Nagy része aol nél dolgozott, aztán volt egy ilyen vállalati Termékeket, gyártó cég, ugye benne volt ebben a korai ilyen cloud outcloud, és már amikor ilyen nagy enterprise, ilyen nagyvállalati szélsz témákról beszél, akkor nagyon úgy érzem, hogy hogy közel lövöldözik hozzám, de, de tényleg valahogy ez a világ, ez a fajta business, ez a fajta eladás, szemléletmód egyszerűen nem nekem való, és de, de érdekes könyv volt. Azt hiszem, hogy talán... ez a csávó az... Mond. Mondjuk talán így, így, tehát így látom is, hogy, hogy aki ajánlotta nekem ez a két ember, hogy miért ajánlottak, és nekik miért, miért tetszett. Tehát így élethelyzet függő is. Uh -huh. Azt néztem, hogy, hogy annál az Andrizen Horowitznál, a Horowitz, amelyik a, a tech az egyik nagy, nagy húzeset most játszottam meg. Egyébként a tipre X éven belül bedöntve a, a céget, amit eladtak. A Oculus Riftes businessben bizniszben elég vannak. Aha. Hát itt, hogyha megnézzük, hogy milyen portfóliójuk van. Facebook, Foursquare, GitHub, Pinterest, Twitterbe volt befektetésük. Joe Bone, ugye ki ezeket a jó kis ilyen variable dolgokat gyártja. Skype megadásában ezért... nagy, nagy részvételük volt, tehát így... Ami, amire eddig mindenki ráfizetett, és mi is utáljuk. <gül> így van. De a, az Oculusnál meg pont az a vicces, hogy a, az Oculus Shift, azt hiszem, hogy volt ö, részük, azt a Facebooknak adták el, amiben van részük. Aha. Tökéletes. Egyik zseb, másik be, zseb, szevasztok. ja érdekes, érdekes dolog volt. Pont. Jó, nem, nem adtad el, de érdekel majd egyszer, ha lesz üres időm nyáron, a strandon. Mert az ember vagy, könnyűt szeretne olvasni, nem irodalmat. Legalább nem hosszú, azt lehet mondani. Hát az aztán tényleg hosszú lapoztakat írni. Most akkor egy ilyen mély búcsú gondolaton még dolgozzunk egy kicsit, vagy csak simán köszönjünk el. Uh... de gondolkodjunk egy kicsit és, és aztán köszönjünk el szerintem okay. legyen így. kedves hallgatók, én már kinyitottam egy sört nektek mi a kifogásotok <laughs> sziasztok Ciao. Sziasztok.